Slavoslovia, 222, a judecării tălharilor de suflete, vai, Doamne, i dreptul judecător. Te iubim și îți mulțumim fiindcă atunci când tălharii neamurilor, aurul ne l-au furat, pentru noi locul din cer l-ai arătat și toate faptele noastre le-ai curățat. Vai Doamne, Iisueri istoase, drepturile judecător, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când tălharii sufletelor părți din țara noastră ne-au furat, Tu locurile lor din împărăția Ta ne-ai dat. Vai Doamne, Iisueri istoase, drepturile judecător, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când tălharii neamurilor peste noi au năvălit și bogățiile toate ni le-au furat, tu, de păcate, ne-ai iertat. Vai, Doamne, Iisuri Histoase, drepturile judecători, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când tălhare neamurilor ne-au ucis și veninul lor peste noi și-au vărsat, Tu, aleși și Tăi, ne-ai luat. Vai, Doamne, Iisuri Histoase, drepturile judecători, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când tălhare neamurilor, dreptul lor al hoție, asupra noastră l-au țipat, Tu, la stânga Ta, între cei blestemați, I-ai așezat. Vai Doamne, Iusei Histoase, drepturile judecător, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când tălharii neamurilor, bisericile tale le-au dărmat și sufletele de creștini au sfârămat, Tu, cu un loc în iad, ei ai blestemat. Vai Doamne, Iusei Histoase, drepturile judecător, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când tălharii neamurilor, cu valul sectelor satanice, ne-au atacat, și dreptul lor la vicrenie l-au legiferat. Tu, între demoni, în i-ai aruncat ca semn, ca alături de noi ai stat. Vai, Doamne, Iisăristoase, dreptul judecător, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când tălhare neamurilor, frații ne-au împușcat, copiii ne-au furat și cu sângele lor s-au botezat. Tu, între mucencităi Tăi, i-ai binecuvântat. Vai Doamne, iseristoase, drepturile judecător, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când tălhare neamurilor păr din Biserica Ortodoxă au furat, tun cartea vieții numele noastre le a însemnat. Vai Doamne, iseristoase, drepturile judecător, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când tălhare neamurilor cu minciuni, hule, intrigi, viclenii ne-au împroșcat, Tu între cei fericiți în sânul lui Avram neurcat.